sabta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 Önöket Bányai Géza vagyok, ma három különböző témánk lesz. Nem sokára telefonon beszélgetünk Leveles Zoltánnal, aki azonban nem a szokásos módon, vagyis Indiából, hanem itthonról a Szeged melleti Nanda falva, Hindu templomból jelentkezik. Itt van végre a jó idő, a legszebb időszak, amikor ezt a szép templomot és az ottani jó közösséget érdemes meglátogatni. A Nanda falvi hindú templom számos elvonulásnak, joga hétvégének és más tanfolyamnak ad otthont. Ezekről fog Leveles Zoltán beszámolni. Néhány adást már szenteltünk az indiai zenének. Februárban az ássamokban és templomokban játszott és énekelt Bajanokat és Kirtanokat mutattam be eredeti felvételekről. márciusban a leghíresebb bajanénekesek énekesek felvételeiből válogattam. Bajannak hívják a vallásos énekeket, melyeket költői versekre énekelnek, Kirtannak pedig azt a meditatív közös éneklést, mantra éneklést, melyben Isten neveit vagy rövid imát ismételnek folyamatosan. A hindu kultúra ma már lépett India határain, és nagyon sok nem-indiai számára is a művészet és a spiritualitás nyelvévé vált. Ez a kulturális kihatás már a 19. század legvégén megindult, de igazán jelentős a kultúrát, világnézetet befolyásoló erővé a múlt század 60-as éveitől vált. Ma három olyan bajan és kirtan felvételt hallgatunk meg, melyek szellemükben teljesen a vidai, hagyományt követik, de a zenei stílusuk alapvetően nem indiai. Mindhárom előadó, illetve együttes amerikai, Csilléből, Havajról és Kanadából. És végül egy kedves történettel zárunk. Szilágyi Márta dolgozta fel ezt a Vrindávani történetet, amely rátha és Krisna összeházasításának kísérletéről szól. A műsorban közreműködik Bagaméri Anita. Telefonnál Levelés Zoltán, Nanda Falváról. Hello, Zoltán! Szia Ugye azt mondtam a hallgatóinknak, hogy elvonulások, jóga hétvégék és egyéb tanfolyamok lesznek Nanda Falvá, legalábbis ezeket a híreket hallottam, és ezekről fogsz beszámolni, így van-e? Igen, hát az előzménye ennek az, hogy idén Nanda Falva a 30. születésnapját ünnepli, és hát már évek óta szervezzük a, a, a kérdéseket. Valamikor egy 7-8 évvel ezelőtt, vagy inkább 5-6 évvel ezelőtt indult egy szabad egyetemünk, egy kísérleti szabad egyetem, és azt fejlesztettük most tovább, önöképpen mindenféle tanfolyamok formájában. És hát itt a, a, a Alföldi tanya világban teljesen idili környezetben vonulhat el az ember, pontosabban a résztvevő, és mélyítheti el a tanulmányait az adott témában. Egy picit elmondanád, hogy hogy néz ki ez a, ez a hely, mert Végül is még képet önök nem tudunk mutatni, illetve azért elmondom, hogy van nekünk egy édesindia.civirádió.hu nevű honlapunk, és én arra majd rakok föl képet, hogy a hallgatóink is többet láthassanak belőle. De egyáltalán ha oda jön a vendég, akkor mit talál? Igen, köszönöm szépen a honlapos lehetőséget. Nézd, hát amikor a közösségét megalakult 30 évvel ezelőtt, akkor egy tanyát, egy, tulajdonképpen egy TS-től nem messze vásárolt egy tanyát a közösség. Ez 79-ben volt. És aztán a rendszerváltás után pedig ide költöztek még hínen onnan fiatalok, vagy hát középkorúak, akik az életüket feltették a, a spiritualitásnak ennek a fajtájára. És hát ma már 14 tanyából áll a közösség. És a tavaly vásároltunk egy tanyát, amiből vendégházat szeretnénk kialakítani. Pontosabban alakítottunk ki, és már tavaly is voltak ott képzések. De most ez a vendégház egy háromszobás tanya, és hát uh, tavaly még azért meglehetősen zolt körülményekkel fogadtuk ott a vendégeket, de azt kell mondanom, hogy, hogy ennek ellenére én úgy gondolom, hogy, hogy uh, elégedetten távozott mindenki. Mert hát egy kolostori uh, környezetben ugye az, az nem annyira problémás, hogyha laticáján főleg a jó táborról beszélünk, akkor, uh, akkor én gondolom, hogy ez uh, nem jelenthetett problémát a Hát Talán aki De ilyen ez... helyre megy, az nem is keresi a szállodai nívót, hisz miért mennek ilyen helyre különben? Uh, igen, igen, és uh, hát az igazi kikapcsolódás az, hogyha tényleg az ember uh, annyira elrugaszkodik a a mindennapoktól, hogy szerint hogy kizotkjen azokból a, a mindennapi rutinból. És a, azért szépen rendbe aztuk a vendégházat, és kialakítottunk több zuhanyzót, meg mellékhelységet. Úgyhogy most már tényleg azt kell mondanom, hogy, hogy nagyon jó a hangulata is a vendégházak. De hát a vendég, nem a vendégház a lényeg azért van a falban, hanem a 1999-ben uh, hindu templom, ami, hát ugye, ahogy most éppen a, a templomtól lékom, akkor egy két-három kilométerre vagyok, egy romos tonyán, ahol éppen a, a vendégházhoz bontunk uh, vályok mert a vendégháznál van egy, uh, egy nagyon érdekes épület, amit valamikor a át használtak, és arra gondoltam, hogy abból a disznóból csodálatos módon lehet ilyen szerzetesi cellákat mint a barlanghoz hasonlatos csellákat kialakítani. Na de ezt uh, ugye uh, látni kell majd. De, de valami hasonló lesz, mint, a, mint egy himalájai jogi barlang. Uh -huh. Vagy mint a Diogenész hordója, nem? <gül> mint a Diogenész hordója. És <gül> <gül> <gül> uh, uh, hát innen, amikor uh, ránézek a, a templomra, úgyhogy hát mondom, hogy a, kb. A két kilométerre lehetek a templomtól, akkor uh, Hát mint egy, mint egy mese világ, egy mézeskolács házikó. Tényleg nagyon jól beilleszkedik is a tenyavilágba, és a stilisztikailag is tökéletesen tükrözi elképzelésünket, Mi szerint az OIN gondolkodást, a, a, a védikus bölcsességet itt Magyarországon, magyar környezetben, magyar emberként szeretnénk megvalósítani, megérteni, és szebbé, és értelmesebbé tenni a az életünket. És hát, hogy milyen képzések lesznek, az is nagyon érdekesen alakult. Ugye az India Klub tevékenységének köszönhetően nagyon jó kapcsolataink alakultak ki indiai klasszikus táncosokkal. Hát aki, aki követi az India Klub eseményeit, az jó tudja, hogy például Bitner, Minapsi, Dórában évek óta nagyon jól együttműködünk, aztán a túli virágvékával, és hát sorolhatnánk még tovább, de megállok ennél a két névnél, ugyanis kettőkkel fogunk itt most együttműködni a nyári táborok során. A felnőttek részére is lesznek indiai klasszikus tánc táborok, és gyerekeknek is. És hát ami fontos ezeknél az indiai klasszikus táncoknál, hogy nem kell feltétlenül táncosnak akarnia, akarni lennie a gyereknek, hogy a részlevőnek, de ezek a táncok igazából egy meditáció, ami segíti a befelé fordulást, segíti az elmélyülést, segíti a, a, azt, hogy az ember nem esedjék. Úgyhogy tényleg minden, mindenkinek ajánlani tudom, mert látva ezeket a táncokat Indiában is a, a, érezni lehet azt, hogy hogy ez több, mint csak egy e, testi mozgás. E, aztán, ha már a mozgásnál tartunk, végeket is szervezünk, nagyon a, komoly előadókkal, olyanokkal, akik a, nem csak testi szinten gyakorolják a jogát, hanem az életüket feltették a jogára, és a, a minden során is életük része a joga, nem csak a, a, az ászanák, a testi gyakorlatok, hanem a az életmód is. Tehát nyilván vegetárius minden oktatónk, és uh, a, a és az is komoly szakértője, például a Donnerwild Péter, akivel tavaly is uh, dolgoztunk már együtt, és nagyon kellemes 11 egy néhány fős csoportot uh, sikerült összeszervezni neki. Aztán a joga hétvégén kívül lesz egy nagyon érdekes elvonulásunk. Az lesz az első, pontosabban az lesz valamikor május közepén. De most a dátumokról inkább ne beszéljünk, ha lehet, hanem azt javaslom, majd, a végén megbeszéljük azt, hogy a lapokon hol találhatók a részletek. Csak úgy nagyjából szeretném átvenni, hogy mi mindent fog kínálni Nandafalva a képzések területén az idei nyáron. Mm. Ugye az elvonulást pedig egy. Egy jó barátunk, Kassai Melinda vezetésével szerveztük, aminek a lényege az, hogy, hogy azért meghatározó az elvonulásnak a vezetője, hiszen évek óta a tájcsinak egy ágával foglalkozik, és hát ezen kívül a pszichológiának is, a szakmának is az üzője, és szakmailag komoly munkája az, hogy a mesterünkkel együtt létrehoztak egy, egy csodálatos könyvet, örök pszichológia címmel, aminek a demitálása az Delében volt egy konferencián, tavaly januárban, aminek az volt a címe, hogy Spiritualitás és Pszichológia. És én is, nekem is volt szerencsém ott lenni, és nagyon, nagyon izgalmas emberekkel lehetett találkozni, és az a szakma figyelme az, az valóban ott volt. Úgyhogy nagyjából ilyen dolgokkal, ilyen, ilyen képzésekkel, ilyen foglalkozásokkal várjuk a, az érdeklődőket a idei hétben. Nagyjából hogy zajlik le egy ilyen, mondjuk vegyük a jóga hétvégét, Mire számítson az, aki elmegy? A, a, a jogának az a csodálatossága, hogy gyakorolhatja kezdő is, és gyakorolhatja, és nem fogja unni ugyanakkor, egy maga, a jogát magas szinten íző sem. Hiszen minden álszánát lehet módon is gyakorolni, és lehet nagyon magas szinten is gyakorolni, más-más koncentrációval, más-más kitartással. És hát a, a csoport összetétele ilyen szempontból vegyes. de <coughs> azért alapvetően olyan emberek szoktak eljönni hozzánk a, a joga hétvégékre, akik igények van arra, hogy legyen egyfajta ilyen segítség a, a gyakorlásukban, hiszen nagyon nehéz valamiért nem mennek rászállni a magát arra, hogy a hétköznapi rutinból kitörjön. És vesz például egy olyan, olyan hétvégénk is jut eszembe, aminek éleszek a vezetője, és aztán elmet adtam neki, hogy, hogy életmódváltó hétvége. Ami alatt azt értem, hogy, hogy nagyon sokan, hogy az ember jár kell a világban találkozni olyan emberekkel, akik... Azt mondják, hogy hát igen, tulajdonképpen jogos, tényleg vegetáriusnak kellene lennem, és hát etikailag is, egészségügyileg is, és mindenféle szempontból ez volna helyes, de hát nincs rá időm, mert tudom én a mindennapi rutinból nem tudok kitörni, és hasonló kifogásokkal, vagy érvekkel marad az ember a régi helytelen kerékvágásba, és hát ennek az életmódváltó hétvégének az a lényege, hogy hogy megértesse az emberekkel, hogy, hogy igazából ez nem egy nagy lépés az életben. Olyan értelemben, hogy nem egy nehéz lépés, de természetesen nagy lépés, ha megteszi az ember, hogy vegetárius lesz és elkezd gyakorolni. Hiszen az az ember, aki nem foglalkozik ilyen értelemben magával, az önmaga ellensége. És ha egy picit odafigyel az ember, egy picit gyakorol, és egy picit változtat az élet, életviterén, életmódján, Anélkül, hogy ez a, a családi életének a rovására, vagy a munkájának a rovására menne, sőt, azt kell tapasztalni az embernek, hogy, hogy sokkal harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb lesz és hatékonyabb az életben, akkor az ember itt egy ilyen hétvégén, akár a joga hétvégén, akár az elvonuláson, akár a életmódváltó hétvégén, vagy a indiai klasszikus tánc hétvégén megértheti az ember, hogy, hogy ezek nem olyan, Borzasztóan nehéz lépések, csak annyi, hogy az embernek el kell döntenie, egy picit kipróbálnia, és akkor egy ilyen hétvége az akkora lendületet adhat az embernek, hogy aztán azt kitart egy ideig, és képes otthon egyedül is gyakorolni, Ráér ez az ízére, és hát aztán a lendületből megy Ő igazából, hogy úgy fogalmazzak, rutinszerűen azt mondtad, hogy még nincs meg az időpontja ezeknek, vagy jól értettem azt, hogy lehet ezekre jelentkezni még? Természetesen lehet jelentkezni, és megvannak az időpontok, csak mivel, hogy én most itt dolgozom, ilyen tannyi munkálatokban vagyok, nem akarsz a... rossz adatokat mondani, de értettem. Nem tényes adatokat szolgáltatni, de viszont nagyon a hollap nagyon komolyan fel, feldolgozta az anyagot, és felvitte a, a nandafalva.hu oldalra, ahol a jobb oldalt felül lehet majd látni a, a képzéseket, és mindegyikre rákattintva lehet látni a részleteket, az oktatókról rövid életrajzbeírást, élet és uh, pontosan az időpontok is láthatók, és uh, hogy akkor azt uh, javaslom megnézni. Uh, hát tulajdonképpen, uh, még ami érdekes, hogy hogy vannak zárt hétvégék is, amikor már azok már betelt előre leszervezett programok. Ilyen lesz a most január elsője is, az egy, az egy odiszi. Támat. Január? Lesz. Bocsánat, május. Igen, elnézést. Amióta Indiába járok, rendszeresen keverem a hónapokat. Igen. A, a, azt mondja, hogy ilyen, tehát most május elsőjén hétvégén lesz egy odiszi hétvégénk, tehát a zárt uh, tábor lesz. És aztán május közepétől már rendszeresen vannak jóga hétvégék, elhangzások és mindenféle foglalkozások, amit érdemes kísérni a, a honlapon is, a vandafarma.hu honlapon, illetve a, a, az India Hangja hírlevélre olvasói, a hírlevélre feliratkozók is értesülhetnek mindig a, a aktualitásokról. Köszönöm szépen. Leveles Zoltánt hallottuk a Szeged melletti Nanda falváról. A Nanda falvai hindu templomok, illetve templom programjárél adott beszámolót Köszönöm Zoltán, és egy ideig azt hiszem még Magyarországról fogsz jelentkezni, ha jelentkezel. Mikor mész legközelebb Indiába? Hát most egészen szeptemberig itt leszek. Éppen ezek a elvonulások is jó a hétvégén szervezés, és egyéb más szervezések miatt. Lesz például május 9-én egy nagyon kellemes indiai estünk a fotókiállítással, a Juhász Balázs, akivel a könyved együtt csináljuk, vele együtt egy közös fotókiállításunk lesz. Akkor a Bitner minak Minapsidóra fog táncolni, és természetesen lesz egy indiai ultraveszámolás, ez hevesben, hevesen lesz. És aztán lesz dombos festünk is. A nyáron, a Vajdaságban egy nagyon színvonalas fesztivál, és hát más kisebb-nagyobb rendezvények, és aztán a Nandafali nyílt napra is készülnünk kell, ami pedig augusztus első szombatján lesz, ami augusztus első ére. Arról még fogunk szerintem külön hírt adni, mert az úgyis egy nagyobb esemény, egy 30 éves az nem minden nap van. Köszönjük szépen, Zoltán, minden jót nekem. Én is köszönöm, minden jót. Om Gyanati Miranda ya Jinanjana Shalakaya Chakshur anamilitam Nina az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil rádióban. Ma olyan amerikai előadók három felvételét mutatom be, akik szellemiségükben teljesen azonosultak a hindu hagyományjal, mivel maguk is a joga tradíció és tanítói, de megőrizték eredeti kultúrájuk értékeit is. Elsőként a Bhagavad gitának egy dél-amerikai feldolgozásából hallunk részletet, melyet Atulán Acarjai és zenész tanítványai adnak elő Csilléből. Atulán Andácsárja, a bakri hagyományának tanítója és elismert költő, aki a Bhagavad gítát is átültette spanyolra, szép verses formában. A Gita verseit ő maga szavalja el. Dicen que del otro lado del mundo Hubo gente de gran iluminación Que al igual que nosotros Con tambores, con zampoñas y otras flautas de palo Alababan de continuo al Señor Ellos, al igual que nosotros Decían que la montaña tiene vida Al igual que el ave, que los ríos Y que el almendro florecido Que la tierra era una sola como una madre para todos que era todo un mismo respiro un latido un universo sonoro que el sol no avanza ciego ni su blanca novia la luna que ellos saben de los pasos del labriego de cuanto anhela y murmura así lo vieron ellos tal como lo vimos nosotros somos un mismo pueblo que usamos distintas ropas Por encima de estos cielos, más allá del astro rubio, está el flautista excelente, que viaja en el gran Garulva. Como olas tiene el río, él viene en distintas formas a buscarnos. Viene con su canto, con sus lilas, que son sus pueblos variados. Como león, como tortuga, o el jabalí que al sol acierra en sus colmillos. No, no, no entiende el hombre de hoy estos pasatiempos divinos, que él es un joven, que él es un niño, que él es un pastor en un paraíso sencillo, no, no entiende el hombre de hoy, porque se ha dormido, que él canta, que él danza, que él es la fuente de todo lo bello, no lo hemos comprendido, que vino hace cinco mil años, que vino con ese canto, que hasta hoy alumna los caminos, Canta el ave de los cielos el mar embrioso tronar Y al bajar el riachuelo tan sus cantos gozo y mar cuanto más dará sosiego el señor con su cantar cuanto más dará sosiego el señor con su cantar Fruto de amor, da el dulzor a tus devotos, eres canto del corazón, del de los ojos de loto del más hermoso, Señor. oh grita, fruto de amor, da el dulzor a tus devotos eres canto del corazón, del de los ojos del oro, del más hermoso Señor. de vagaán quitando toda ilusión con la luz de la verdad en cadena disipular llega sus patas queridos es puro y trascendental lo más alto y es contigo el vagavadguita señor, Alumbra el sabio la vida Conduce a la perfección De los que aman a govita Cantando En Kurukshetra Aleja toda tristeza En quien busca el bien y el saber Aleja toda tristeza En quien busca el bien y el saber Most egyet a távoli Havaj szigetére. Itt él Szidhaszvarúpananda gurú, aki már a 60-as évektől tanítja a védikus hagyományt. Ő egy nagyon visszavonultan élő ember, aki a joga gyakorlásának szenteli az idejét, bár világszerte meglehetősen sok tanítványa van. Egy kirtant énekel, be Isten nevének Madana Mohana Murari Hari-ból ismétléséből áll. A felvétel valamikor a 80-as években készült, és zene és stílusában, te egy tipikusan amerikai, ezzel együtt nagyon megragadó és meditatív. Done. Előadón Kanada legelismertebb New Age zenei előadója Patrick Bernard. Ha mondhatjuk, hogy az előbb egy kirtant hallottunk, akkor ezt nevezhetjük majd bajannak. Ugyanis egy ismert középúri Vajsnava vallásos énekelt, Krisan művét, a Sri Vraja Dáman című verset énekli. Patrick Bernard zenei polihisztor, a felvételen, ami az Atlantis Angelis kettes számú lemezéről van, maga játszik szinte minden hangszeren. A dal Vrindávanról szól, ahol Krisna és Rádhat öltötte gyermekkorát. Ezek a csodálatos történetek, amik erről a fiatal párról szólnak, isteni párról az évezredek alatt szinte minden indiai költőt megihlettek, és az indiai művészetben jelen vannak a táncdrámától a festészetig mindenütt, így ma már a filmművészetben is. Jaya Radha, Radha Krishna, Jaya Radha. Köszönöm! Szilágyi Márta majd egy olyan történetet hozott nekünk, amit csakis a Vrindávadi hagyomány őrzött, meg nem találjuk meg a puránákban vagy más írásokban. Vrindában az a hely, ahol jó 5000 éve alászállt emberi alakjában a legfelsőbb síkrisna. A rindávani hagyomány így sok olyan történetet is megőrzött, miről a védák nem beszélnek. Van egy tó Vragya Mandalában, azaz Vrindában földjén, melynek a neve Pilipokar sárga tó. Még most is egészen sárga vize, és nem csak olyan sáros iszapos, mint a többi erdeitól. Egykor ugyanis történt valami, ami a vizet sárgára festette, és erről szól a történet. Jasodá anya nagyon szerette Rádikát, aki Vísáphánú király leánya volt, és varsanában élt. Egyszer Rádiká egy ünnepre ment Nandagrámba. Jasodá anya nagy örömmel fogadta. Ahogy elnézte a lányt, így morfondírozott magában, milyen szép ez a kislány, és milyen kedves. elha ha az én drága Krisna fiam párja lenne. Álmomban sem találnék jobb feleséget neki. Igaz, hogy gyerekek még, de miért is várnánk az eljegyzéssel? Olyan szépen illenek egymáshoz. Sok szép fiatal lány van még itt Fradzsában, de egyikük sem olyan bájos, mint Rádá, aki okos, szerény, tartózkodó, és nemesen viselkedik. Nem is kívánhatnék magamnak jobb menyet, s Krisnának jobb feleséget de egy kicsit meg is a gondolattól. Ezek a gyerekek még a porban játszanak, én meg az esküvőjökről álmodozom. Így hát Jasoda nem szólt senkinek, de a gondolat csak nem hagyta nyugodni. Miért is ne lehetne így? A mi családunk éppen olyan előkelő, mint az övék. A férjem Nanda baba és Visabánu király jó barátok, s jól látom, a gyerekek is megértik egymást. Mi akadálya lehetne a házasságnak? Amikor Rádiká a legközelebb nandagránba jött, jasodám mama behívta őt a konyhába, mintha segítségre volna szüksége. Ott aztán addig ügyeskedett, míg nem sikerült egy kis kurkumaport szórni a bájos lány kezére. Kurkumaport? Ugyan már miért? Van ennek jelentősége? Bizony van, Rádiká azonban nem tudott erről, így nem is törődött vele. Sárga lett a keze a kurkumaporától, hát annyi baj legyen. A nagyobb lányok azonban nevedgélni kezdtek egymás között. Most rögtön mondjátok meg, mi nevettek, követelte rádá. Semmi az egész, néztek rá huncut mosolyjal a lányok. Ha férhez mentél, hát férhez mentél, a te dolgod. De hogy mentem férhez, kiáltott rádá. Nem értem, miről beszéltek, nem szép dolog, hogy be akartok csapni. Végre a lányok elárulták a nagy titkot. Vrajza mandalában az a szokás, hogy amikor a menyasszony apja meg a vőlegény apja megállapodnak, házassági szerződést írnak, megígérik, hogy tiszteletben tartják a megállapodást, akkor és csak akkor szórnak egy kis kurkuma port a menyasszony kezére. Valamikor azt gondolták, hogy a kurkumának isteni tulajdonságai vannak, mindenféle áldásban részesít, egészséget ad, jó gyerekeket, hosszú életet. Most már nem igen hisznek benne, de azért le nem mondanának róla, mert régi, szép szokás. De hiszen az én szüleim nem kötöttek semmilyen megállapodást, tiltakozott Rádiká. Ha így lenne, biztosan tudnék róla. Ha más nem is, a nagymamám biztosan megsúgta volna nekem. Most már mindegy, mondták a tréfás kedvű lányok, nem lehet visszacsinálni. Ez annyi, mintha már meg is kötöttétek volna a házasságot. Rádiká jó volt Krisznának, sokat játszottak együtt, de azért nem így képzelte el a házasságot, csak nézte-nézte a kezén a kurkumaport, lassan már az egész keze sárga lett. A lányok egyre jobban nevettek, és mindenféle tréfát engedtek meg maguknak. Rádiká előbb csak szégyelte magát, aztán megijedt. Mit csináljon? Lehet, hogy most már haza sem mehet varsanába? Mit mondanak a szülei, ha ezt meglátják? Mit mond az anyja, aki különben is mindig olyan szigorúan bánik vele? Nincs mit tenni, gondolta Rádiká. Alaposan kezet kell mosnom. Hazafelé menet megállt egy kis tónál, és belemártotta a kezeit. Lehet, hogy a kurkuma nagyon áldásos, meg minden, ám van még egy isteni tulajdonsága. Nagyon nehéz lemosni. Sárgára festi a kezet, a ruhát, az edényeket. És mivel az indiai konyhában sok kurkumát használnak, ezt a sok kurkumát csak olyan edény viseli el, amelyik sárga részből készült. Rádikál kezei azonban nem voltak sárga részből. Már a tóvize is egészen sárga lett a kurkumától. Rádikál valahogy lemosta az utolsó áruló nyomokat és sihetett haza varsanába. De mit csinálnak azok a tréfás kedvű nagyobb lányok? Mindent elmondtak Rádiká szüleinek. Risaphánó király azonban egyáltalán nem bánta, amit hallott, Kirtidá királynő pedig boldogan ölelgette a lányokat, de hiszen ez a legkitűnőbb megoldás, mondták, nagyon szerencsések vagyunk, csodálatos, hogy Krisna lesz a vejünk, és a rokoni kapcsolatba kerülünk Nanda Baba családjával. Mindjárt oda hívták Rádikát, és megmondták neki, hogy elfogadják Nanda Maharaj és Jasodá javaslatát. Rádiká arca olyan piros lett, mint a bimba gyümölcse, és ezt a pirosságot még le sem lehet mosni egy erdei tóban. Aztán a szülei elővettek egy nagy tálat, és telerakták mindenféle drága kővel, gyöngyökkel, aranyékszerekkel, és elküldték a nandagrámba. Ott is mindenki megörült annak, hogy sikerre járt a leánykérés, Jasodá anya még táncra is perdült, de hirtelen elcsüggett, amikor közelebbről is megnézte a tálat. – Mit csináljunk most? – kérdezte rémülten. – Ezek itt nagyon értékes drága kövek. Hogyan tudjuk viszonozni ezt az értékes ajándékot? Mert nekünk is kell valamit küldenünk, ezt kívánja a szokás. Ne aggódj, mondta Nanda baba, hiszen sok-sok ezer tehenünk van, és annyi finomságunk a tejből, hogy egész maturá jól lakna vele. Nem vagyunk szegény emberek. Persze, mondta erre Jasoda anya, csak hogy nekünk is drágaköveket vagy ékszereket kellene küldenünk, annak pedig szűkében vagyunk. Mi hogy raknunk meg egy ilyen, vagy még nagyobb tálat drágakövekkel? Visapánu királya barátom, jegyezte meg Nanda. Egészen biztosan nem ragaszkodik a formaságokhoz. Egy tehéncsorda is van olyan értékes, mint ezek a drágakövek. Miközben erről beszélgettek, vendégek érkeztek. Kimentek a szobából, hogy fogadják őket, és a drágakövekkel megrakott tár az asztalon maradt. Krisna persze észrevette. mit is lehetne eltitkolni Krisna elől. Milyen szép színes kavicsok, gondolta a gyerek. Ezekkel fogok játszani. Össze is szedte mindet, egy darabig játszott velük, de aztán mást gondolt. Már sokszor látta, hogy a búzát meg az árpát szétszolják a szántóföldön, aztán egy pár marék magból zöldvetés lesz, majd a zöld szárakon érű nagy kalászok. Elvetem én ezeket a drágaköveket, aztán kicsíráznak, bokrokká vagy fákká nőnek, és annyi drágakövünk lesz, hogy nem fér föl a bivajos szekére. A gondolatot mindjárt Tett követte. Krishna szétszólta a drágaköveket a frissen felszántott földön. Jasodá és Nanda Maharács ellátták a vendégeket, majd visszamentek a szobába, de ott már csak az üres tálat találták. Kivihette el a drágaköveket. Egy ideig tanács töprengtek, de hamarosan rájöttek. Egész Nanda csak egy valaki tehetett ilyet. Krisna még időben elbújt az üres tehénistálóban, a tehenek kint voltak a legelőn. Nanda baba azonban tudta, hol keresse őt. Mit csináltál a drága kövekkel, amik a tálon voltak? De, papa, én nem is voltam bent a szobában, védekezett Krishna. Értem már, csak az övedet küldted be, és megmondtad neki, hogy essen az asztal alá. Krishna ilyetten kapott a derekához, de bizony nem volt rajta az öv. Az bizony kibomlott, amikor ágaskodott, hogy fölérje az asztalt. A drágakövek most jut eszembe, hogy tényleg én vittem el, elvetettem a szántóföldön. Annyi lesz a drága kövünk, hogy sokkal több, mint Kamsza királynak. Nanda baba a fejét fogta. Kisfiam, hogy jutott eszedbe ez a szamárság? Miért nem kérdezel meg egy felnőttet, amikor ilyen remek ötleteid vannak? Nem tudod, hogy a drágakövek nem úgy teremnek, mint a búza meg az árpa? Dehogy nem, mondta Kriszna, mindenki tudja, hogy a drágaköveket a kalpa szedik, és hamarosan nekünk is lesz egy csomó kalpavrikság. Ezek a különleges fák nem a földön vannak, hanem a a bolygón. Helyesbített Nanda baba. Ugyan már, papa, menjünk csak ki a földre, úgy érzem, hogy a drágakövetésem már is kikelt. Legfeljebb megkeressük a drágaköveket. Legyintet lemondóan, Nanda baba. Nem lesz könnyű. El is mentek, és láscsodát, a frissen felszántott földön már is megjelentek a zöld hajtások. Pár perc alatt a szemük láttára ékszerekkel és pompás drágakövekkel megrakott fákán nőttek. Ugye mondtam, hogy itt is megterem a Kalpavriksa? Mosolygott Krisna diadalmasan. Aztán összeszedte a rengeteg ékszert, és odaadta Nanda babának és Jasodá anyának. Hazatértek a drágakő aratással, és el is varsanába. Ez azt jelentette, hogy mindenki elfogadta a házassági javaslatot. De mi is történt, hiszen tudjuk, hogy Krisna és rádá, soha nem kötöttek házasságot. Rádikát egy abimanyú nevű ostoba legény vette feleségül, akinek fogalmasan volt arról, hogy milyen kincs hullott az ölébe. Krisnának sokáig nem volt felesége, de aztán mégis körüljárta a szent tüzet, de nem egyszer, hanem 16.108-szor. Ez azonban más történet. Egyelőre úgy látszott, hogy semmi és senki nem akadályozhatja meg Rádá és Krisna házasságát. Senki? Élt valaki Vrajza mandalában, akinek egészen más volt a véleménye. Sokan azt gondolták, Parnumászi csak egy kedves, idős hölgy, mások talán a tudását becsülték. Parnumászi azonban sokkal több volt ennél. Jógamája az Úr Krisna belső energiája. Az volt a dolga, hogy nagy titokban elrendezze Krisna földi kefteléseit. Most azonban a háta mögött intézkedtek. Elképedve figyelte, hogyan bontakoznak ki a dolgok az ő tudta nélkül. Ha nem vigyázok, Krisna megházasodik, és örökre itt marad a földön. Belenyugszik abba, hogy tehénpásztorként éljele le az életét, pedig hát nem erről volt szó, valamit ki kell találnom, mégpedig nagyon gyorsan. Micsoda ötlet, boldog családi élet van, Mi lesz kamszával, a démonokkal, meg a harcias ksatria királyokkal. Azokat ki fogja megleckésztetni, és kiállítja helyre a megrendült virágot? Nem így beszéltük meg. Parnamászi nagyon törte a fejét, s végül rájött, hogy a házasságot hogyan gátolja meg. Kitalálta, hogy most nem kedvez a csillagok állása. A horoszkópok nem illenek össze. A gyerekek még különben is nagyon fiatalok. Ráérünk. Mondják, hogy Vrishapánu király megsértődött, és gyorsan szerzett a lányának egy másik vőlegényt. Így történt, vagy nem. Biztos csak annyi, hogy vrindávanban megterem a mindenkívánságot teljesítő csodafa, és a Pilipokár vize ma is sárga. Zsínt.